Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació doncs explicarem una informació que hem conegut eh, fa unes horetes i és que doncs, eh, ahir es va adotar-me una formació a càrrec del Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, a Palafrugell, doncs va ser una d'aquestes seus d'aquest programa de formació als quaderns de mercats. Per parlar d'aquesta formació, perquè ens expliquin doncs, ben bé en què va consistir, contactarem amb l'Institut de Promoció Econòmica i en concret amb la Cristina Martí. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada, Cristina, i explicar-nos una miqueta més eh, doncs, al voltant d'aquesta formació, que, que hem de dir doncs, que Palafrugell eh, ha estat una de les seus, però n'hi haurà més, no?, d'aquesta formació. Sí, de fet hi haurà dues seus, dues seus més, una a Tarragona, eh, una formació que es farà el 30 de setembre, i una altra a Mataró, l'11 de novembre. Uh -huh. sí. Hi ha hagut aquesta primera sessió en, què, en el qual s'han doncs, tractat els factors d'èxit comercial d'una parada de mercat. Uh, uh, aquesta sessió, uh, uh, expliqueu que és la primera, n'hi haurà més aquí o les altres ja se'n van a Tarragona, com tu has comentat? Sí, sí sí, aquesta seria l'única que farem aquí a Palafruger i les altres doncs, ja marxarien. De fet, el, la intenció és aquesta, que, pugui, que aquestes formacions es puguin fer a diversos espais i no sempre es concentrin en una sola localització. Aquesta uh -huh. seria l'objectiu. Què van poder, doncs la gent que hi va assistir, que van ser doncs, diversos paradistes dels, dels mercats municipals de Catalunya eh, i d'aquí, de casa nostra, doncs també, què van poder aprendre, podem dir, o que, quines claus hi va donar? La veritat és que va ser una sessió molt pràctica de dues hores i que era l'objectiu era aquest que fossin conceptes molt clars i pràctics que els servissin a les parades i es va fer des de la benvinguda, que és fer coses molt molt, molt senzilles com, uh, com s'està fent la benvinguda al client, explicar uh, l'acte de compra, la col·locació de producte, Uh, conceptes tan senzills com aquests però repassar-los perquè a vegades no són conscients i poder no els estem fent bé o no fins i tot doncs, uh, recordar que s'estan fent bé i dir, ostres, doncs mira, sí o això ho estic fent bé i no n'era conscient que ho estava fent bé uh -huh. i també, doncs, uh, van, van la veritat és que van fer una introducció que era molt interessant que era que els mercats, els mercats a diferència de poder supermercats són capaços de ...promoure o treballar un model de proximitat, saludable... Uh, i, i, ...i coses com aquests, conceptes com aquests... ...que possiblement ens poden marcar la diferència... Uh -huh. doncs, doncs, la veritat és que sí, molta gent doncs, eh, valora no? el, el fet dels mercats per aquests eh, factors de proximitat, per aquesta, doncs, aquest valor afegit que, no, que té respecte a una gran superfície. Hem d'explicar de, doncs que aquesta formació ha, ha estat eh, doncs, val per tot l'any. No? A Palafrugell doncs, tenim mercat durant tot l'any i per tant, eh, malgrat que doncs, a l'estiu podem tenir puntes o els caps de setmana puntes de gent que no sigui d'aquí, doncs, aquesta formació ha estat enfocada per el dia a dia no? del, del, dels paradistes Totalment, sí, sí, sí, aquest és un dels, dels, dels factors que, que, que volíem aconseguir, que aquesta formació fos per, per tot l'any, exacte que els hi servís i, i realment això que veiessin que no només hem, hem de vendre producte i servei eh, i, bé, bueno, no al contrari sinó que hem de vendre més enllà de, de producte, sinó mm -hmm. Uh, que hem de vendre servei el tracte, el client uh, que hem de vendre una... tot vull dir que ho hem de vendre a tot mm -hmm. Com ha esdevingut uh, Palafrugell una d'aquestes seus? Uh, ho vau demanar vosaltres? Va ser doncs, aquesta... aquest... Aquest... aquest consorci del de comerç que es va posar en contacte amb vosaltres? Com... Com va anar això? De fet es van posar en contacte amb nosaltres perquè hem de reconèixer amb la modestia realment que ens caracteritza mm -hmm. que... que el mercat de Palafrugell és un mercat uh, potent i que realment doncs, valia la pena que, que fossim seu i la, la llàstima, no, la llàstima no, no és que fos un dilluns sinó que és, realment, és un, realment havia de ser un dilluns perquè poguessin eh, presenciar la formació els paradistes uh -huh. eh, però també vam poder fer una mini visita per la gent que ho va voler la gent de fora però realment ens ho van, ens van, ens ho van oferir i vam dir de seguida que sí, sí, i tant, que volíem ser una de les seus perquè també coneguessin Palafrugell i perquè tinguessin un accés més fàcil a la formació als nostres paradistes. Mm -hmm. Sí, sí. Aquesta ha estat una eina doncs que els paradistes han tingut, eh, aquesta formació. No sé si vosaltres des de l'IPEP també, doncs, quan eh, els paradistes eh, mostren doncs, els, la seva inquietud per intentar doncs, eh, formar-se en algun aspecte relacionat amb el seu àmbit, també els hi faciliteu, o fins i tot aquestes altres formacions que es donen a terme en altres eh, indrets, no sé si també des de l'IPEP doncs, eh, els hi proporcionar alguna facilitat perquè hi puguin assistir. De fet, quan detectem que hi ha alguna necessitat formativa per part de, de que, dels paradistes, mirem de facilitar-la al màxim, eh, tant a nivell d'horari com de necessitat formativa. Això no hi ha cap problema. I si hi ha alguna formació que creiem interessant a qualsevol altre municipi o des d'alguna entitat, eh, també la, la promovem. Mm -hmm. dir, no hi ha cap problema per això sí, sí. molt bé, doncs una iniciativa més, en aquest cas doncs, que va venir, o ha vingut per part del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i que doncs eh, no em posa de relleu doncs, la importància i el, el, la bona feina que es fa des del mercat de Palà-Frugell, avui n'hem comentat aquesta formació a través de la Cristina Martí, a la qual doncs eh, convidem en d'altres ocasions a venir aquí als nostres estudis i explicar-nos també el dia a dia de... o el hi ha altres formacions i altres aspectes relacionats amb el mercat de Palafrugell, que recordem, eh, fa ben poc, a principis d'any, doncs, el mercat de la carn va canviar la seva imatge. També, doncs, es, es va, en aquesta línia, no, Cristina, també doncs, com es va fer amb la lletra del mercat, doncs, intentar modernitzar i continuar impulsant aquest, aquest mercat tan nostre que gaudeix de bona salut. I tant que sí. Gràcies a vosaltres. Doncs, Cristina, merci. Adé, bon dia.